Ні-ні, просто Шевальє Орлик, Григорій Орлик, якщо хочете. Як-як? Григор Орлік? Гість старанно по складах вимовляв це ім'я, як і належить іноземцеві. Ні-ні, графе, Григорій Орлик. Григорій Орлик. Орлик, старанно повторив гість для правдоподібності, все-таки зробивши наголос на останньому складі прізвища. Ну, нехай хоч би так, а батька мого звуть по-справжньому Пилип Орлик. Піліп, орлі, орлик? Ні. Ім'я в нас у козацької нації, як називається Месьє Вольтер, вимовляється по-іншому не Піліп, а Пилип. «Пилип Орлік, Орлик» – так, дуже тішусь тим, що нарешті почув з вуст іноземця наші козацькі імена. «Я теж дуже радий, шевальє Григорій Орлик, дуже радий», – радісно скрикнув гість і додав так само радісно. «Знаєте, після цього вашого мовного уроку я вже і себе відчуваю бодай трішечки приналежним до вашого дивного народу». «Я теж дуже щасливий від цього», – трохи прохолодно мовив шевальє. І гість потішився цими прохолодними нотками у його голосі. «Ні, все-таки нічого він не зрозумів». «От і добре, нехай буде так». Достатньою мірою задоволені враженнями від першого знайомства, господар та гість увійшли до палацу крізь парадні двері, завбачливо прочинені двома лакеями. Дзвінко дзенькнули карафи, і вино потекло до високих келихів з богемського скла, доки не заповнило їх по самісінькій вінці. Виконавши свою роботу, служники відступили на крок і завмерли позаду стільців господаря та його гостя. Ваше здоров'я, шановний графе Сен-Жермен! Ваше здоров'я, дорогий шевальє Орлик! Повільно, аби просмакувати чудовий букет, господар випив келих до дна. Зате гість зробив один єдиний ковток та одразу ж поставив недопитий келих на стіл. «Хіба вам не сподобалось вино, графе?» мовив шевальє орлик розчарованим тоном. «Навпаки, воно просто чудове. Найкраще, що зберігається в моєму палаці саме для найдорожчих гостей. А ви для мене не просто дорогий гість, а двічі дорогий. Чому так? Оскільки ви... По-перше, друг дуже й дуже шанованого мною месьє Вольтера, а по-друге, бо спеціально прибули сюди, аби докладніше ознайомитися з історією козацтва. Отак, вашої дивної нації. Так от, шановний мій графе, маю зауважити, що справжні козаки кажуть, коли п'ють за чиєсь здоров'я, випивають чарку до дна. Інакше, мовляв, рештки, що лишаються на дні чарки після побажань здоров'я – це міра хвороб, яка впаде на того, за кого виголошена тост. Ці стіни є свідком, що я не брешу. І Шевальє зробив широкий жест рукою. «Дорогий месьє Орлик, повірте, я жодним чином не бажаю вам ані хвороб, ані нещастя. Вірю, графе». Мені дуже подобається і ця ваша вітальня, і весь ваш замок, бо, чесно кажучи, я трохи побоювався, що всередині ви поналіплювали, знаєте, оцих витребеньок, як знаєте, модно робити зараз у Парижі, особливо при Королівському дворі. Це в нас називається рокайль, буквально мушля. Назва орнаменту з мушлів – від якої згодом утворилась назва провідного стилю мистецтва XVIII століття – рококо. «Так-так, шевальє. Отже, мені все тут подобається, а найбільше сам господар, котрий так шанобливо ставиться до своїх коренів, до цієї дивної нації. Дякую, графе. Але, але дорогий шевальє, я давно вже обрав один єдиний девіз, яким керуюсь за будь-яким столом – Помірність і ще раз помірність. Тоді довго житимеш. А тому? Але ж, шановний графе, а тому давайте знов піднімемо келихи і цього разу вип'ємо за вашу дивну націю, за козаків. О, дякую, графе, красно дякую. Мені дуже незручно, що не маю можливості дотримуватись ваших козацьких звичаїв, шевальє. Проте нехай у моєму келихі Лишиться цього чудового вина якнайменше. Дякую, графе, за козаків. Так, за незвичайну козацьку лінію. Шевальє Орлик підхопив келиха, якого хутко наповнив справжній служник, і знов випив. Потім почав спостерігати, як кудорлявий граф Сен-Жермен вправно відрізає манюсінькі шматочки білого курячого м'яса, наколює кожен на виделку та ковтає добре пережовуючи. Їсть зовсім потрошку, не би дзьобає, і час від часу позирає на господаря сірими з легкою прозеленню очима. «Ризикую видатись невічливим, дорогий графе. Ні-ні, що ви?» Мене дивує, як при подібній дієті вам вдається так довго зберігати чудову фізичну форму. Що саме вас дивує, шевальє, моя фізична форма або той час, про який ви згадали? І те інше. Адже ви на вигляд, я в жодному разі не дам би вам більше 35. Між тим мені самому невдовзі виповниться 33. Отже, ви виглядаєте, як мій одноліток. Ну то й що? Але ж подейкують нібито виживете довше, значно довше, може двісті років, а може й усі п'ять сотень віків. Невже ви вірите пліткам, люб'язний шевальє? Звісно, ні. Зокрема, тому що у такому разі ви аж ніяк не можете бути принцем Ракоці, сином Ференса Ракоці Угорського. А я ні за що не дозволю собі ображати сумнівами та підозрами у нещирості такого поважного гостя, двічі поважного, як от ви. Ну, той ігноруйте собі чутки. Але ж диму без вогню не буває, і я мушу, бодай, брати їх до уваги. «Тож ви все-таки старші за мене, так?» Гість на мить відірвав погляд від тарілки з курятиною, приязно усміхнувся. «Так, ваша правда, шевальє, вік Христа для мене минув вже давненько. Але ж виглядаєте ви...»